І одразу сказав, дай ще 100 гривень. Що ще не так, запитала Настя, віддаючи купюру. Ніколи не думав, що хіруга так зацікавлять мої сідниці. Знайшов шишечку. Каже, що з гемороєм не можна працювати, бо може відкритися кровотеча. У мене вже дах їде. Коли прийшли всіх лікарів, поїхали на завод, бо там потрібно було пройти медогляд у кардіолога. У Валерія не виникло проблем, а Насті заявили, що є підозра на відхилення від норми. Тому потрібно зробити кардіограму і принести висновок. Знову повернулися в Сєвєродонецьк. Порадились і вирішили, що краще йти в приватну клініку. Як виявилось там на прийом черга і на кілька днів вперед. Вклали в руку медсестрі 50 гривень і ніякої черги знову плата через касу і гроші під медичну картку. Задоволені результатом, поїхали на завод. Кардіолог довго розглядала кардіограму. Настя сиділа перед нею так, ніби ненароком сіла на розпечену пательню. Вся трусилася від хвилювання, аж спітніла, розчервонілася і стисла міцно кулаки. Лікарка яхидно подивилася на неї, і направила на дообстеження на тренажері, який називають по-простому велосипед. Дивилося знову повертатися і чекати наступного дня. Потім знову давала хабара і отримала те, що потрібно. Виявилося, що цього замало. Лікар дала направлення на УЗД серця. Знову в касі і особисто лікареві. Поїхали до Лисичанська. Цього разу їй пощастило Бо кардіолог заводу пішла у відпустку, а інший лікар без проблем написала «Таке бажане здоровий». Хоча Насті було незрозуміло, чому здоровий, а не здорова. «Тому що ти для лікаря пацієнт, а не жінка», – пояснив Олег. «Взагалі ми для них скарбничка, з якої можна при нагоді дістати гроші», – сумно, – промовила Настя. «Ми самі привчили її до цього, тому не треба тепер скиглити». Наш син з друзями хотів змінити цю систему, зруйнувати, щоб можна було чесно жити. Вважаєш, щось змінилося чи зміниться? Піди на ринок. Прислухайся, про що говорять люди. Думаєш, будуть у захваті від того, що перестане брати хабарі, наприклад, податкова інспекція, чи суддя або прокурор. Вони проклинають правий сектор, бандерівців і весь Майдан за це – Бо ми звикли до того, що найпростіше дати на лапу, ніж добиватися справедливості, якої в нашій країні давно немає. Ось якби кожен з нас перестав давати хабарі, була б інша справа. Але такого в нас не буде, тому я й казав тобі не раз: Мені жаль знівеченого сина, бо його жертва, як і небесної сотні, марна. Я не хочу і не буду з тобою сперечатись. Ми не раз говорили на цю тему, і не дійшли згоди. Якби ми влаштувались на роботу, якби не заплатили лікарям, поклали б зуби на полицю і сиділи вдома, продовжував Валерій, дали грошей, стали здорові. Якби було по справедливості, то твої окуляри для читання не завадили б роботі, і шишечка геморою ніяк би не завадила виконувати обов'язки оператора, Столна сказала Настя. Давай облишимо неприємну розмову, попросила вона і додала. Прошу тебе, не розказуй про наші пригоди синові, і йому буде неприємно таке чути. Гаразд, буркнув Валерій. Головне, що ми влаштувались на роботу. Хоча й витратили на поїздки та ментогляд дві тисячі гривень, додала Настя з сумом. Розділ п'ятнадцятий. Біля гаража, де довго чекала свого господаря старенька батьківська копійка, вовтузилася біля Форда Генник і Льоня. Спочатку вони вирішили довести до Ладу копійку, бо, як сказав Льоня, нема в сиротинки господаря, нема. Уже потім кілька днів поспіль возилася коло Форда. Льонька скомандую поміняти фільтри, мастило, привезти до Ладу днище авто. Ось тепер не машина, а лялечка. Льоня задоволено потер брудні руки. Німці знають, як робити машини. Тепер можеш братися до роботи. Буду за тебе спокійний. Так, так, почули хлопці голос Івана, що підійшов до Гража разом із Яшкою. Цілий автопарк? Тепер ти крутіший, ніж Денис, сказав Яшка, потиснувши друзям руки. «З якого дива?» – сказав Льоня, невдоволено. «У Дениса один мікрик, а в тебе і легкова автівка, і мікроавтобус» прозвучало з легкою іронією. «Куди мені до Дениса?» – знітився Гена. «У нього великий бус, а в мене коротун, та й то не міє так поки». Він торкнувся кузова машини, поплескав її, як товариша, по плечу. «А ти ніби заздреш?» – Льоня звернувся до Яшки. «Чи того мені здалося?» Хіба не можна позаздрити?» Яшка дістав цигарку, прикурив від запальнички, затягнувся димом. «Заздрі, сільончику!» «Буває різна», – почав він, але не встиг розповісти про види заздрщів, бо під'їхав на своєму китайці Никон. «О, ще один крутий», – сказав Яшка. «Щастить же людям з батьками! І квартиру на тобі, і фірму з виготовлення меблів бери!» Ще й на марочку, на додачу. «Привіт!» – вийшов за втівки усміхнений нік, потис усім руки. Мішковата куртка, сережка у вусі, матня до колін – усе як завжди. «Ну як ви тут?» – запрягли вже коника. «Усе як слід», – похвалився Льоня, намагаючись витерти ганчиркою руки. «Тоді вітаю, Геннику!» «Прибий його!» – Геннадій вказав пальцем на Льоню. «Бо він мене принижує!» «Зараз зробимо в тон!» Йому жартома відказав Никон. «Зізнавайся, як ти принижував нашого революціонера?» Никон підійшов до Льоні, наставив на нього вказівний палець, імітуючи пістолет. «Він ставився до мене, як до вагітної жінки!» Навмисно, посхляво поскаржився Генник. «Не дозволяв мені нічого робити! Лише подайте, подайсе!» Або сиди й не рипайся, тобі не можна важке піднімати. Ось так. Не плач, дитинко, Никон жартома пригорнув до себе Геника. У мене для тебе є подаруночок. Никон підійшов до своєї автівки, скрутив значок з китайця у вигляді трьох іксів, собі прикріпив Схонди. Потім підійшов до Форда, прикріпив свій значок синкая. На радіаторну решітку мікроавтобуса. Дарую, сказав він і широко та щиро усміхнувся. Це на згадку про мене, додав він. У разі війни вороги будуть думати, що в тебе не форт, а поганенька китайська машина. Сплюнь, щоб не наврочити. Тепер у добру путь. Дякую, сказав Геннадій. Чудовий подарунок, а обмити? запитав Яшка. Ні, друзі, так не можна. Навіть кораблі у плавання не йдуть. Поки не розіб'ють об борт пляшку шампанського. Традиція, то зганяй за пивом. Геннадій дістав з берсетки гроші. Тільки не збудь одноразові стакани та банку безалкогольного пива для мене. І щось солоненького до пива, нагадав Іван. Потрібно запросити Антона, нагадав Геннадій. Зателефонували, але виявилося, що він на роботі. Дениса не запрошували. Бо все одно дружина не відпустить. Хлопці поскладали інструмент, який великим вілом лежав біля мікроавтобуса, зайшли в гараж, примостилися, хто де може. Незабаром вони пили пиво і говорили про автівки. Усі зійшлись на тому, що форди витривалі та надійні, але будь-яку автівку потрібно тримати в належному стані. Тепер можна оформляти ліцензію, Брати свідоцтво та патент, сказав Геннадій. Підкажеш, Іване, з чого починати? Ти що? Який патент? Яка ліцензія? Спочатку дай об'яви місцеві газети та на сайти. Набий своїх клієнтів, а тоді вже думай про оформлення документів. А якщо зупини, дай, поцікавився Геннадій. Скажеш, що знайомих везеш або собі щось купив, взагалі дешевше впхати менту в кишеню копюрку, аніж офіційно все оформляти.